Їм безмежно дорогі і соняшне небо, і навислі над грунями хмари, і столітні буки над високогірним озером, і маленька смиречена на схилі гори. З синівською любов'ю написані і спокійні краєвиди полонин, і бурхливе кликотання рік, і весняне осоння, і осіння сліта. Відчувалося, що всі оті полонинські вівчарі, виноградарі з берегового, комсомолки з-під хуста, керманичі на дарабах для творців полотен не лише типаж, об'єкт зображення, а добрі знайомі, щирі близькі друзі. Так старанно, так дбайливо, так знаюче виписано кожну їхню рису, зморшки або ластовинні на обличчі, так вміло передано і мудрість старечих очей, і запал юнацьких. Були й тут свої прорахунки, недовершеності, але на них не хотілося звертати уваги. Такою сильною була атмосфера справжнього, хвилюючого мистецтва, породженого глибокою, непідкупною любов'ю. Так, без любові мистецтва нема. Любе мистецтво – «А не себе в ньому», – сказав колись один великий артист. Переповнений думками вийшов Андрій Ващенко в зелене надвечір'я, Котрий котрій вже раз він знову і знову переконувався, чому з нього не вдався художник. Мабуть, такий тому, що не вистачило жаги, яка спопилила б усі інші бажання, крім одного єдиного. Забракло тієї пристрасті, яка не зважає на біль, на жертву, на муку. Ні, він ніколи не знав такого шаленства, заради якого покинув би кохану людину, як це не вагаючись зробила Ніна. Його лікарська професія? Так, він любить її. Але це не жага, не пристрасть, а скоріше усвідомлення обов'язку. Мистецтво ж залишилося для нього лише дорогим спогадом, якого не вивітрить час, не торкнеться забуття, як і спогаду про ніну. Кожний новий контакт з мистецтвом збуджував у Ващенковій душі безліч ясних і неясних, виразних і затуманених згадок, навівав радість і журбу, схиляв до роздумів. Дрібні щоденні турботи здавалися мізерними, не вартими уваги, як оті. Невправні штрихи на полотнах закарпатських живописців, котрі він знехтував, скинув з рахунку. З'являлося відчуття величі і неповторності життя. Виникала потреба міряти події високими, неминущими категоріями. Сонце заходило за золотою баною Софійської дзвіниці. Перед Андрієвим зором полагкотіли два сонячні багать. Одне на небі, друге на землі. Те друге було створене руками людини. Андрій спускався з Печерської гори на Хрещатик до станції метро, несучи на плечах відблиски двох сяючих сонць. Відразу ж пішов до Калиновської, але не застав її вдома. Галина Федотівна розповіла, «Старенька заходила, просила передати, що їде до родичів у фастів». Повернеться завтра. Після вечері Андрій засів за конспектування стенограми італійського симпозіуму для Макухи. Петро добре попрацював для Миколи Зайцева, тож Андрій повинен віддячити. Угода є угодою, і її треба виконувати. Відчинив вікно, затінив настільну лампу, щоб не докучала комашня, і приступив до роботи. Та враження від побаченого жило в ньому будила думку, спрямовувала її в іншому напрямі, мобілізував увагу, вчитувався в дрібний шрифт портативної машинки, але справа посувалася мляво. Перед очима виринали то гострі ламані лінії польських плакатів, то променисті обличчя молодих гуцулок, то тліючі ватри на полонинах. Довгі хвилини сидів замислений, увібравши голову між худі плечі, схожий на нічного птаха. Полотна закарпатських митців здавалися йому часткою його самого, частиною його давніх мрій, давнього болю. Вони й зараз боліли йому, як болить у каліки ампутована кінцівка. Реферат римського вченого не захопив його. Причиною цього був не тільки Андріїв настрій, а, мабуть, і те, що римлянин виявився надто багатослівним. Щоб відшукати вагоме зерно, треба було перевіяти гори полови. Ніч видалася темна й волога. У її велетенському нутрі кишило безліч усякої погані, що боїться сонця. Не знаючи сонячного сяйва, ця різноманітна і різновидна комашня – Знаджувалася на блиск електричних дротиків. За жуками, рогачами, гнийовиками, запізнілими хрущами, мертвими головами почулося